Habakkuk. Kapitel 1 Det utsagn som profeten Habakkuk så i et syn. «Hvor lenge, Jehova, må jeg skrika om hjelp uten at du hører? Hvor lenge skal jeg rope til dig om bistand på grunn av vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se det som er skadelig? Og hvorfor fortsetter du å betrakte vanskeligheter? Og hvorfor er det herjing og vold foran mig? Og hvorfor oppstår det trette, og hvorfor pågår det strid? Av den grund blir loven maktesløs, og retten kommer aldrig fram? For den onde omringer den rettferdige, og derfor kommer retten fordreid frem. Se blant nasjonene, og betrakte, og stirr forbløffet på hverandre. Vær forbløffet, for det er en virksomhet som utføres i deres dager, som dere ikke kommer til å tro, selv om det blir fortalt om det. For se, jeg oppreiser kalderne, den bittre og voldsomme nasjon, som drar av gårde til jordens vidstrakte steder for å ta i eie boliger som ikke tilhører den. Skremmende og fryktig nyten den. Fra den selv utgår dens egen rätt og dens egen verdighet. Og dens hester har vist seg å være raskere enn leoparder, og de har vist seg å være villere enn ulver om kvelden og den stridshester er stampet i bakken, og langt bortefra kommer den stridshester. De flyr som ørnen som haster etter noe å spise. Den kommer i sin helhet med tanke på vold. Samlingen av deres ansikter er som østavvinden, og den samler fanger som sand. Och den spotter enda og konger, og høye embedsmenn vekker dens latter. Den ler til og med av hvert befestet det, og den dynger opp jord og inntar det. På den tiden kommer den med sikkerhet til å fare av sted som vinden, og dra videre og pådra sig skyld. Denne dens kraft skylles dens Gud. Är du ikke fra fordumstid, Jehova? Min Gud, min hellige, du dør ikke. Jehova, til en dom har du satten den, du, klippe, til en irettesettelse har du grunnlagt den. Du har for rene øyne til å se på det som er ondt, og å betrakte vanskeligheter er du ikke i stand til. Hvorfor betrakter du dem som handler for edersk, så du forholder deg taus når en ond oppslukker en som er mer rettferdig enn han selv? Og hvorfor gjør du menneskene lik fiskene i havet, lik kryp som ingen hersker over? Alle disse har han dratt opp med en skarve fiskekrok. Han sleper dem bort i sin slepenot, og han samler dem i sitt fiskegarn. «Derfor fryder han seg og er glad. Derfor frambærer han offre til sin slepenot og frambringer offerøyk til sitt fiskegarn, for ved dem er hans andel rik på olje, og hans mat er sunn. Er det derfor han skal tømme sin slepenot, og må han bestandig drepe nasjoner uten å vise medynk?»